Frantziako edo Iparra Euskal Herriko liburutegi, artxibategi edo toki desberdinetan barreiatuak ziren dokumentuak bildu nahi ditu bilketa.eus satariak. Siberuako pastoralari buruzko erakusketa virtuala atsman daiteke bertan, edo Pierre Lafiten liburutegi pribatua, besteak beste. Ezkerreta eskuin sakabanatuak diren funts guzti horien biltzea da beraz proiektuaren helburuetarik bat, baina hortaz gain dokumentu horiek jendeentzat jendentzat esku kuragarri zaitea nahi dutela, esplikatu digu magian Trehuret proiektuaren bultzatzaileak. Goaida sedea ere, bombadira hanitz dokumentu edo dokumentu zinez oargarriak, eman dezaun Parishan irenak, Parisheko, franziako liburu tegi nagusian, benen oraiko teknologiekin, liburu horiek edo dokumentu horiek aski dira digitalizatzia, eta gero agertzen dira interneten derentzat. Beraz, toki batien edo beste batien izanik, uh, untxa tratatiak badirimadira teknologia berri horien bitartez, Ebe, denen esku uh, gertzen dira. Orotara, euntamarmila erreferentzia baino gehiago zerrendatu dituzte orain arte, iruro goita ameka mila liburu, ogoita sortzi mila artikulu, bos mila dizka edo mirata bosteun filma. Eta hemendik landa ere, sare hori oraindik gehiago emendatzea da asmoa.